حدیث ریاض الصالحین حدیث نمبر دی یوزر دواتیا کتاب الفضائل باب دی یوزر سلو نوی باب فضل صف الاول والعمر بیت ما من صفوف الاول یوزر دوش پیت نمبر دواتیا نمبر حدیث دی ان جابر بن سمره رضی الله تعالی عنہ قال حضرت جابر وی خرج علینا رسول الله صلی الله علیه وسلم رواته فمغمانی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فقال وی الا تسفونا کما تسف الملائکه عند ربها آیا صف سفونه نه کېږئ لکه څنګه چې سفونه کېږي فرشتې دپل سره تاسو سفونو سفو باندې نه کېږي اللهته سفونه وګوره پیغمبر پاک والله الله عليه عليه وسلم و الته سونه التهصففونه تاسو داې سفونه نه جوړوي لکهڅنګ چې سفونه فرشته د خپل رب دربار کې جوړې حالات صفون آیا صفن تصف لکا سنگا صف جوړوي تاسو کما صفو الملائکتو لکه څنګه چې صف جوړي فرشته د خپل رب سره فقولن نیمه صاحب یا رسول الله دا الله پیغمبر ولینا وکيف صفو الملائکتو عند ربیا اوسرنګي صفو جوړي فرشته د خپل رب سره پیغمبر او فرشتي څنګه صفونه جوړي قالا نوي نبي عليه صلوات و سلام يتمون صفوف الاول علي پرکه صفونه ولني اول صفونه برابرږي ويا ترى سونا في الصفه اواغي جوړتواله را ولي په صفکه صفکه خاليزه نپري صفونه برابر هي هم او خاليزه پکې نپري رواه مسلمون يترا سونا حاجخت والے یو بل صد پیوس وس وعنبي هر رادزي الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آداب عليه السلام لو يعلم الناس ما في النداء والسف الاول ک چرتا په دې خلک پاغه څو په بانګري پا اجر او ثواب څو په بانګري وسف الاول په صفولنکي که خلک پا جرو پا سواب ده بانگ بانه پوئی ده او خلق پا جرو پا سواب د بی سب بانه پوئی ده نسو ملم یجیدو او بیان نمومی ده الا ایستاہیمو مگر چده قرآ واچه خسن واچه اس واچه نو لستاہمو نو ده با ایستا چولیو پاگی بانده یعنی کرده تپات تا وی چې پولمبي صفخه او دونس کې دوه ثواب ده پبانګ ویلو کې دوه ثواب ده حدیبه ایسه چوله وی اوغه دوا مخه کې دله خو خلک پوه نه دینه اځه تو ته تمکه یا بلته ته تمکه شدا نه د یو بل لمخشم متفقون علی اتفاق کړي شوی په ديا د بخاری او د مسلم نور حدیثونه کې براشي کله اولنی په سب باندې په ثواب باندې پوي دي چې په اولنی صفکه 16 سواب دي نو تاسو بلون بي صفته دولو دغه راغلی وي په حل پوسو سره راغلی وي مخکمت سره حدیثونه وانو نقل ده بو هر رضی الله تعالی عنہ قال او رسول الله صلی الله علیه و خیر صفو فی الرجال اولوها ورا صفونا دسلو اولی وشروها آخروها اونا کر دی صفونا آخرین دی آخری رستو و خیر صفو فی النساء آخروها دسلو اولن سب دیر بہتر دے دی دسلو اخرن سب د اول اولن سواب کې کم دے او غوره صفونه د ټول بهترین صفه خیره نیر و او بد ترین صفه د زنناانه او اول دی م مسلمون غوره چاول صف د سلووي بیا به صفونه د زنوي بیا د معشمانو د طرقی او اول خو د جماعت احتما وګوره چې صفونه خو پرد اول خلک جمعات د زین نو سب بسو وتړي سب د پاره کسان نشته نو دوی ادري کسانې وروډ نو ته مونږ معاف دي سو کوي دا چټي دا ها نو را کدو مونږ هم چټي دا سو کوي چه زلره شو ته با مونږه کې جماعت سره نروړه چ سوره دي زلره دي دغه دي ثواب ډېر ملایوي د هغې په یس کې مخکې زار نه او ګوره حس مکې تیر شوی آیا سره سریبه په سلی بانې ته پیاده به ته ډیل لري نورملګرو تهوي خواه دی نه زاران نه یو سلی وای پههغې باې نظرردي وای نه دا پیات دل ما ته خوښې د سله دا سیغې مجاهدې ک و دا سیغوی په دنین باې معو زبانې خلککه مست یاره بان را زیې لر اونو شنباسې دي وا نبي سيد خضری رضی الله تعالی نو قال ان رسول الله صلی الله علیه وسلم را فی اصحابی تاخرا نبی علیہ السلام ولې دوه پخپلو مال غورو کې رستواله مست ودرېدلو کې د سفنه رستواله هغه ولې دوه چې بعض بعضو نه رستو کېدل فقال لهم النبي عليه السلام ايتا تقدموا را مكش فاتموا بي او ابتداو کوي په ما پسې راولان دی شي مخ ما پسې ابتداو کوي وليا تم بكم ما لكم ابتداو ديو کې پتا سو پسې ااسو چورستو تاسو نه دي ستاسو سنن رستو پتا سو پسه د اقتداو کی او ما پسه نزدې ما پسه سر اقتداو کی لازال قوم یتاخرون حتا یؤخرهم الله همشې قوم رستو کیږي با تر دې چې رستو کیږي غیر د الله الله به هم هغه رستو کیږي د یا جنت ته رستو داخل کی چکه کم خالق ورستو کیږي د لومبي سفونو نه الله با دې د جنتونو نه ورستو کوي ورستو به موزه رواهمس رمن وعن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه قالا وي قالا اي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عليه صلوات و سلام و ییمڅخ منه بنا في سولاې چې مسه کوې زمنګ وږې په موزکې ی د پوګو به منسمو و یا کولو به استته واللا تختلیوو بربرابر شو خلافمه کوئ و کې اختلاف هم جوړ ک فخت تللی ف کولو و کوم د مخالب به ليالي ليالي ليال لني منكم اول الاحلام والنوا نزديدي شي ماتا ګورا استو برابر سه سفونه نه کوي ولا تختلفوا اختلاف منكم فتختلف قلوبكم جنزون بمخالف شي ليالي ليالي منكم الاحلام والنوا اونزدید او درګی ستسونا ما تا اولل احلام آخواوندان د فام اولل احلام دا کم خالق دی اصحاب الفام پوي والا ونها اوغا عقلن سالمو والا اولل احلام خاوند پوي ونوا چې دا ونو چدا عقل سليم یا کل سلهځ نه بیا کسان چې نزدي دغې پسې بیا کسان چې نزدي دغ پس ایام پهې نزدي به ې خلکودي چې د مامت لای کېول کله کله ایمام ته سر کابر جوړ شي نو چا هغه د خپل ځان په ځ باې اودرې روا مسلمون خو دا سکه ایام پهې والاللهغلی غریب نه وردي نو ورزینو وانا نه زکانونو شته نه وانا نس قال حضرتان سوئی قال اوګ دې داوی منګر کو یو انسان د موز اهمیت باندې خبر نه دی مونږ نه پیژنې نه کوي جماعت نه کوي نو هغه ود نور فضیلتونو د دین سره خبر شي قال حضرتان سوئی قال وی رسول الله صلی الله علیه وسلم سو صفوفکم فان تسوت الصف من تمام الصلاه برابر که پلو سفنو لرا نیخ که ولی یقینا برابر والد صف داد پر والد منده متفقن علیم وفی روایت للبخاری او پیو روایت بخاری شریف گراغری فعن تسویت السفوف من اقامت السلاح بشکا برابر والد صف داد قائمو لد منده وانوانا قلید حضرت یانسنا قالاو یقیمتی صلاةو ادری دمونزا چه کلب منز ادری دا اقامت بکی دا نو فاقبل علینا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وجب وجی نو را مخ کباشر پا منبان باننے راوائی بالا لاؤ منگ تنبیلی سلام پا پا المخ باننے وی بے عقیمو صفوفکم و تراسو. برابر که فلسفون لرا او جو خود ری گئے پک کولا ز مفردی پاینی اراکم مم ورا از وہری بشک ز وینم تاسو رستو د خپل شان سنگ چې ز مخ کې کسان وینما نو زمانه شات چ سور کسان نو غم ز نو د عالم الغیب چې پیغمبر شات کسان لیدا نا عالم الغیب نو معجزات الله غته خود البس و فی رواۃ للبخاری و به رواۃ البخاری شریف کی راوی و کان احد یلصق من کہ بہو می من کہ بساہبی او بہو کزم چوجوخ تول بہ اوگا دوگے د خپل ملګری سرا اوگا وا او قدم دو قدم دو خپل ملګری سرا د خپل ملګری گاونډی تپوس یا ز خپل گاوند ییځد سره موسکو ولاله دا پوګه باندې لاس کې خودل چې خپل یو کیسره برابر کې کی دا قدم د خپل قدم سره برابر و نومان ان نو مان بشیر رضی الله تعالی انه ما قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد نبی صلی الله و سلام نورید یقول چې لتا لا تسو الصفوفكم خامخا برابر وي بتاسو صفون لرا او لا یوخالفن الله بین وجوکم یا و خلاف را ولی الله په مین دمخونو استاذو کی استاذو مخونه والله بدل کی که تاسو د صفونو خیالونو ساته د صف دې کوشش په کار دی و که کلا صفه برابرنی صفونه کاګی نو الله استاذونه با کا کی یعنی تاسو بد یو بل سره بغوزکینه او حسد پیدا کی اواغ محبت او مینا اغا بستاوسو د زرون نو باسی انداششتکن رور درور سره بو دوشمانه چریه گی روانده دا رنگه ارو پلارزي خزا و خاون ارو دازکا چيو د سلام مساله ختم شي او بل د سفونو لکینیو بو غوز او حسد و فی رواه مسلم نو په رواه مسلم شریف کې راغلی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بازو خو یاوم موږ دا وژې بازو موحدي ما او باز غیر الله سے نشي کولې نو چې سکه کوا مز مکوا بالمازي کوا د سکه نه وروړه پا عقيده ګورې کانه کیږي ها دا هغه ته بازو خلکو د مرجيهو عقيده وا چې یو عقيده منا عمل مکوا د نورو عقيده ونه ایمان سرا عمل نه کون ها اولی عمل غمو ز صفونو ا برابر والے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات قران نو وفي رواه لمسلم په یوه رواه مسلم شریف کې راغلي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یوسف صفوفنا او نبی علی السلام چې برابرول به صفونه زمونګه حتا تر دې کې ان ما یسوی به القدا چ ګویا کتاب چې برابرول به دا آپ ا سسرا په هغه سره څنګه په غشه یو شې نهغول نو داسفون به داس نهغول حتا ست دې را شو دې دو, دو چي یقینمنګه پوي شو داغنا هم موږ زده کړه غنا تر دې چې د نبی عليه السلام ګمان بنائے چې موږ د نبی عليه السلام نه د سفونو نه غول زده کړه ثم خرج يوما بياروت نبي عليه السلام چې صفونه به برابر کوي او راز فقاموا پاسد او دره د حتا تر دې کاده قربو یو کبرو چې تکبیر ویلې وینو فراء اولد نبي عليه السلام با او صدره بعد ين صدره چې روح کن کې او خپل سینې لرا خپل سینې راوستو د صف نه فقال النبي عليه الصلاه والسلام شاغي وريدا ايباد الله هي اغه ته خطاب نه کوي د پاره چه شرمندني شي مدامتني شي خطاب عام کرے يا عباد الله ايضا الله بنديګانو لا تسو الن صفوفكم خم خا برابر کي تاسو خپل صفونه لرا او لا يخالفن الله او کدا نه کوي صفونو مداغه سه کاغه واګوي کډوډوي نو الله بستاسو نه کاږي الله بستاسو نه کوي کوګواله پیدا کی بغض حسد کینہ او ماवत به ختم دونه حالت دینو وانل براب نعذب رضى الله تعالى عنه قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم یاته الصف من نه حیت ااننا حیت صدورنا څخص دوهناوه منه کې به نه وګوره د بیالی سلاتو با د سر نه بل سره پورې په صف کې رسول د ووررسو لا سرلو وسلم خللو الصف چې ګځې را ګځې د بعد د سب من نهاحیتین د طرف نه اعلنا حیت بل طرف ته دیو سف طرف نبلار بل طرف د تبو و تیر سرطا یم سا خو چکر دید با نبرا مساکول بے زمنگ سنو لرا زمنگ سنی اوگو بے و مناکی بنا او زمنگ اوگی بے سمولی و یقولو بے بے لا تختلفو سفو نمک گوی ولی فا تختلفو قلوبو کوم گینی کاغبا شیزنو نستاسو کانه او قوو چې ان الله ملق او سونهصفو في اول ب شکه الله فرشتت د الله فرش... الله رحمتون رحمتونهغاېږي او فرشتت ده د رحمتونه واړ پهچ علىله سفوفل اول پهصفولنی باندې اوواب د او ب وعالم ني عمر رضي الله تعالى عنه ما ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم قالا هو اقيم الصفوف وحاذوا بين المناكب صفونه برابر کنيخ کي وحاذوا بين المناكب اوږه جوخت کي وشد الخلل او مز کي کلاوز پري بن کي ولينو بيد اخوانكم او نرم کای الا سنا د خپلونو کستا پوګبانستا رور ملګره لاس دی چرور او کا صف برابر کا قدمونه نه کا نوزان درم کای داغ لاس د پوګبان کا اصل اپره لاس اپره غپدې تاسوګ نن نه نه نه ولا تزرو فرجات الشیطان او مپرې دې او کولا زې د شیطان خالیز شیطان تم پرې دی وله هو وله چې خالیز هم پرې غوډو نو پای کې شیطان و دی وامن صفن چا چې په و سوا له کود صفه صفه یوځه کده بل صدا وصلوا الله نو په وسبګي د الله په بل جنت کې ی ومن قطتو سن او چا چې او قطتوله نو جو به کې الله دپ رامت نه جنت نه او ب او بیسنادن صحيی چ لکه برابر کوې نخ کې نو دا خبره ملهکه وعن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حضرت انس وی دی رسو صفوفکم وقاربوا بنا رسو صفوفکم جوختواله را واله پخپلو صفونو کې جوخ کې او نځ دیواله او کې پمیند صفونو کې وحازو بالآنا که ابرابر که ستونا فوالذی نفس بیدی زمار قسم پازات چنف زمار پا لحظ دائی کده انی لار شیطان بیشک از خام خامی نم شیطان یدخلو من خلل صفی چه داخلی گی شیطان دا من دصفنا ومن دصف که کعنها الحزف گویا کې اطبع گورا شطان پهمل صف کې چې کم ځای نو پای کې داخلېږي اننی شکهله اه شان ذبینم شیطان یا د خولو چې دن نه کېږي من خلې صفهغه خالی ځې د صف کېڅنګه دن نه کېږي که ان حال حظف لکه په شان ته د ګډوری تو پرمه کې لکه سګچ ګډې مور پسې پرمکه وننن وځي دا لکه څنګه چې بچې د ګډوري بچې د ګډ بچې د ګډه پا را مکه تنشي نو دې پاغم منځ د خلکو د صفکه شیطان د تنشي او پاځي ګډريږي نو خالصې باندې پړې ده ښا شیطان دنکيږي خالصيت هديث نصاحي روا ابو داوود بسناد نه لا شرط مسلمين الحذف بحال مهملة وظالم وجمع جمع خذف ها پوه چې د دواله زورونه اېوريجي ثم فا ابا پر و يا غنم منصور صغار دا ګړد تور او ورکه ګډوري بچه تور تكوني ودا په يمن کې او خاص قسم وعن نقل حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ان رسول الله صلی الله وسلم قال اتم الصف المقدم ها پورا کہ اصف اولنے مخ کہ ثم الذي يليه بیاصف چنز دی اخیتا وما كان من نقص سقم چوی پر صف کہ دیو نا نو فل یکون فی الصف المؤخر نو وی دا په سفر واستنې کې سب اول خو برابر شو دوی برابر شو نو کسه کمه به شي نو په سفر اخر کې به یي جداګينه پس نور کسان ناراضي موږ دا جماعت رواه ابو داود بیس حسن ان وانا عائشه رضی الله تعالی عنها قالت عائشه وقالت للرسول الله صلی الله وسلم ان الله وملائکته يصلون علال الله معام مصف بشک الله رحمتغاېږي یا فر شت دا الله دوعاده رحمتون غواې اله معیا منیصف خې طرف د صففوبانې چې څوک د ای معام نه په صف او لنی کې دخی طرف نه دی نو د غځې خیر شروع کېږې ب دا بیسنا دله شرط مسلم وفی راجلون پهې کې او سړی د في توثيق اختلاف کرے شو دا غا توثيق کی وان البراء رضی اللہ تعالی عنہ قالوا كنا اذا صلینا خلف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کلا چھ منگا من ذکر رسول والسلام نا من خو حوالہ ان تكونوا يمين جسم منگا کی طرف داوا یو قولو علینا به ووجي چې دامهمو منږبانې پل مخل دا نو منب یا کولو منږ به عرب بقینی یاذا به کو او مطبسو بس کې او سات مع د ذا افستانه پور د قیمت کې یا پور د جمعه کېدو کې د بندې ګوستا رواو مسلمون وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال او قراوي الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو وسط الامام صحهسته خبره ګره او ګورانه بي عليه صلوات و سلام سوئ امام پممس کي ودروي نبي عليه السلام وسط الامام درميان ودروي امام پممس کي وسد الخلل او دو صفون امن که اچه خالی زیده نواغ بن کئی رواه مسلمون نفق مشکات جلد بیم شورو